És másnap hajnalban megtörtént a csoda. Az ágyuk, amelyek éveken át szenaga néztek farkas szemet a távoli zenén erőddel, most hosszú sorban dübörögtek ki senega kapuján. De Mará mindenről gondoskodott, lovakról, tevékről és vízről. Emberei gondolkodás nélkül követték az egykori tűzér századost. Az őrség abban a hiszemben volt, hogy minden a sejk parancsára történik, és nem is kísérelték meg az expedíció feltartóztatását. A nap első sugarai vörösre festették Szenaga falait, amikor az utolsó európai katona is elhagyta a várost. Megkezdődött a fárasztó vonulás a sivatagonát át. A lovak és tevék elakadtak a süppedő homokba, és helyenként a katonák segítették tólni az ágyukat. Némán haladtak a sivatakban a körülöttük toronymagasságban emelkedő homok hegyek között. A hiénák és sakálok üvöltése, mely sokáig elkísérte a sereget, lassan lecsendesedett a felviradó reggelben. Egyenesen éjszaknak tartottak az erőt felé. Nap felkelte után csodálatos fátamorgánát pillantottak meg, amelyhez hasonlót még sohasem láttak. Az ég keleti peremén hatalmas sátrak, fák, bokrok és emberek tűntek fel nagy magasságban, fejjel lefelé fordulva. A kép tiszta és világos volt. Kitűnően fel lehetett ismerni a búrnuszos tuaregeket és a hosszúnyakú tevéket. A bizal tükröződés még a tárgyak és élőlények eredeti színét is megtartotta. Tisztán lehetett látni a fák zöldjét és az arabok fehér búrnuszait. Azonban mennél magasabbra emelkedett a nap a látóhatár fölé, annál inkább elhalványodott a színpompás kép, és végül teljesen elenyészett a messzeségben. Csak lépésben haladhattak, a lovakat és tevéket legtöbbször vezetni kellett. A meleg szinte elviselhetetlen volt, és a legcsekélyebb szél sem borzolta fel az aranyló homokot. De azután egyszerre valami furcsa zizegés hallatszott. Az zizegés egyre intenzívebb lett, majd tompazúgás követte a messzeségből. A légionáriusok ismerték ezt a félelmet ezenét. Tudták, hogy néhány perc múlva a számunk fogja kiterjeszteni hozó homokszárnyát a sivatag fölött. A napkorunk izzó vörös gömbként úszott a mindinkább elsötétülő égen. A távolban ijesztő homok felleg gomolygott és közeledett az expedíció felé. Alig maradt már idő, hogy az emberek felhúzzák magukra és állataikra a sivatagban nélkülözhetetlen válkendőt, és a forró vihar már is a fejük fölött tombolt. A tevék, mint egy vezényszóra letérdeltek a homokba, az emberek a reszkető lovakhoz húzódtak védelmet keresve. A vihar két teljes órán át lankadatlan erővel tombolt. Felkavarta a homokot, és vörös porfelhőket kergetett maga előtt. Az állatok nyöszörgése összevegyült az emberek fuldokló köhögésével. A finom homok minden telepet és minden hova behatolt. Néhány perc múlva már csak az ágyú meredtek ki a homokból. Az emberek szája és orra megtelt izzó homokkal. Végre aztán a számhom ereje is lankadni kezdett. A sistergés és zúgás halkabb lett, aztán egyszerre megszűnt. Az expedíció kikecmergett a homokból. A félhót lovakat és tevéket úgy kellett lábra állítani. De Mará azonban nem engedélyezett pihenőt. Lemon őszinte bámulattal nézte a félelmetes embert, akit nehéz volt ugyan megnyerni az ügynek, de aki most mindent elkövetett, hogy idejében segítségére lehessen a szorongatott erődnek. Erejük végső megfeszítésével haladtak tovább a kérlelhetetlen napsütésben. Ibrahim Mamúr táborát is megzavart a számom, de a vihar már kitombolta magát a sivatagban, és az oázishoz már csak néhány fáradt homok felleg jutott el. A nap egyébként eseménytelenül telt el. A tuaregek arra vártak, hogy a szomjúság végezzen az erődben lévőkkel, és nem támadtak. A védők sem kísérelték meg a kirohanást. Ibrahim Mamúr naphosszat díszes sátrában heverészett, és kedvenc rabnője egy pálmaággal legyezte. A hőség embertelen volt, és alkonyatkor sem enyhült. A nap már lebukott a homok mögül, amikor felhangzott a műezzin monoton imája. Alá, allai hallá, Allah. Hirtelen erős férfi kézlebben tette meg a sátorponyvát. Egy magas termető tuareg lépett be. Arcát elfette a rituális kék fátyol, csak sötéten csillogó szeme látszott. Úgy volt öltözve, mint a többiek, de Bónusza valamivel díszesebb volt társaijénál. A vállán hosszú bedúinflinta lógott, övében görbekés. A sátorban levette a fátyolt arcáról. Bronz színű arca hamisítatlan berber származásra vallott. Színfekete bajúsa alól fehéren villantak meg egészséges fogai. Így nézett ki Abou Kamara a sejk alvezére. Szállám üdvözölte mély hangon Ibrahim Mamurt, aki udvariasan viszonozta a köszöntést. – Híreket hoztál? Abu Hamara letelepedett a sejk melli a Ki Kigondoltam valamit, és örülnék, ha tervem megnyerni tetszésedet. – Miről van szó? – Napokig várhatunk, amíg a védők megtörnek. Úgy gondolom, egy kis tüzi játékot rendezünk a tiszteletükre. Alig, ha nem hasznos lesz. – Folytassam? – Örömmel hallgatom, mondta a sejk. Abu Hamara arcán megelégedést tükröződött. A pálmák régen nem láttak vizet, az alfa fű is száraz. A védők alig, hanem nem azonnal feladják az erődöt, ha látják, hogy minden elpusztult körülöttük. Az oázist akarod felgyújtani? Abu Hamara bólintott. Ragyogó elmét kitalálta a legbensőbb gondolatomat. Helyes a tervemet? Ibrahim Mamur bólintott. Megbízom benned, Abu Hamara. Ügyes vagy, mint a kígyó, és bátor, mint az oroszlán. Te dobtad be a fejeket az erődbe, és te csaltad, aminek az ablakhoz, hogy azután elbány vele, mint egy árulóval szokás. Nincs kegyelem. A terv kitűnő. intézkedj. Fél óra múlva, amikor a sejk kiült a sátra elé, pokoli látványban volt része. Fürge kígyók kúztak fel a pálmák törzsére, és a gomolygó füstfelhőben eltűnt a nap. A sűrű fű és az olajanderbokrok bokrok is könnyen tüzet fogtak. Az esti szél segítette a romboló elemeket munkájukba. Vörös tűzvirágok gyúltak ki a pálmák sötét lombjai, és a tüzes pernyék úgy kergették egymást a magasban, mint a pillangók. Egy-egy nagyobb fa hatalmas fákjaként lobogott a sötét edőjék felé. Félelmetes színjáték volt. Mire kigyúltak az első csillagok, a lángok utolsót lobbantak. A földet sűrű, hamurétek borította. A halál csendje vette körül az erődöt. Az oázis eltűnt a föld színéről. Mármó doktor megdöbbenve nézte a légionáriusok komor arcát. A lázadás még nem tört ki, de már készülőben volt, és ott lappangott a lelkekben, mint a hamu alatt az izzó parázs. A leghangosabban elégedetlenkedő egy fiatal örmester volt, aki düklós után következett a rangsorban. Palmernek hívták, és állítólag angol volt. Bizonyosat azonban senki sem tudott róla. Kétszer kapott kitüntetést, de miután embertelenül bánta legényeivel, általános utálatnak őrvendett. Csodálatos Csodálatosképpen mégis akadtak hívei, akik hangos tetszésnyilvánítással kísérték szavait. – Nincs értelme a további harcnak! – kiáltotta Palmer dühösen. – Tűzzük ki a fehér lobogót! Mermó arca megkeményedett. Nyugodtan nézett farkas szemet a dühöngővel. Én csak egyféle zászlót ismerek, a trikolort, és nem kívánok tovább élni, ha más lobogó kerül a helyére. Tehát dögöljünk meg valamennyien? Válogassa meg a szavait, örmester! csattant fel a doktor. Palmerrel azonban már nem lehetett bírni. Ő az orvos felé, és arca eltorzult a dühtől. Mindnyájunk vesztét jelenti, ha nem adjuk meg magunkat. Víz nélkül nem harcolunk. – Szerezzenek vizet, akkor majd megint hősök leszünk. – Úgy van! – kiáltoztak többen. – Szomjasan szóval nem harcolunk. Vizet! Az orvos felemelte karját. – Térjetek észre, emberek! Bízzatok! Lehet, hogy a segítség már útban van. – Hazugság! – rikoltotta egy hang. – Hol van a parancsnok? – kiáltotta egy másik. Már Mó elsápadt. Régen várta ezt a kérdést, és most mégis váratlanul érte. Le Mó őrnagy beteg, láza van. Látni akarjuk, hangzott a katonák soraiból. Mermó a pisztolytartójára tette a kezét. Az őrnagyhoz nem lehet bemenni, majd ha jobban lesz, maga fog kijönni a szobájából. Azt már nem! üvöltötte Pálmer. Nem várunk! Látni akarjuk a parancsnokot. Az őrmester megindult a lépcsőn, néhány ember követte. Mermó kirántotta a pisztolyát. Vissza, kiáltotta. Palmer arca elsötétedett. – Nekünk is vannak fegyvereink, ne feszítse végsőkig a húr, törzsorvos úr! – Vissza, ha mondom! – ismételte az orvos keménye. – A parancsnok szobájába csak az én holttestemen keresztül lehet bejutni. Az emberek morogva hátráltak. Palmer azonban nem akar tágítani, és összefont a karjait a mellé. – Nem félek a haláltól! – mondta komora. Ezt már sokszor bebizonyítottam. De a kilátástalan küzdelmet nem szeretem. Nincs vízünk, és most a tűz az oázist is elpusztította. Mire várunk hát? Ha megadjuk magunkat, talán még megmenthetjük a bőrünket. Ne beszéljén ostobaságokat, Palmer őrmester, szólt az orvos komolyan. Talán nem emlékszik már az elhács oázisban rekedt század sorsára? Azok is megadták magukat az araboknak. Valamennyit felkoncolták. Hat napi harc után adták meg magukat, kiáltotta Palmer és ez lesz a mi sorsunk is, ha nem nyitjuk meg azonnal a kaput. Ha most cselekszünk, akkor a hajunk szála se fog megkörbülni. Mármó, aki elsősorban az őrmester tartotta szemmel, nem vette észre, hogy néhány ember a másik lépcsőn a háta mögé került. A légionáriusoknak nem volt támadó szándékuk, de mindenáron be akartak jutni a parancsnok szobája, és ez a tervük sikerült is. Elfolytott női sikol hallatszott, amikor a légionáriusok benyomultak a szobába. Mernó gyorsan visszafordult, de már nem tudta megakadályozni a katonákat tervük végrehajtásában. Ivon sápattan jött ki a szobából, egy fiatal káplár követte. Lemon nagy nincs a szobájában kiáltotta oda társainak. Fenyegető morajtámad. Palmer egyszerre a nyerekben érezte magát. Mit jelent ez? kérdezte kihívó hangon. Nem magyarázná meg, törzsorvos úr. Lemon elhagyta az erődöt! kiáltotta egy hang. Megszökött, hangzott egy másik kiáltás. Ivon arca kipirult, amikor megállt az apja mellett. Megvető pillantással mérte végig az ajongókat. Gyalázatosak, mondta elfulladva. Le, ma nagy nem szökött meg, elment, hogy segítséget hozzam. Tú a regnek öltözött és kilopódzott az erődből, hogy megmentsem minket. Sokkal nagyobb veszélynek tette ki magát, mint bárki közületek. Ha elfogják, nem irgalmaznak neki. Nekünk sem, ha nem nyitjuk ki a kaput, mondta Pálmer sötéten. A helyzet válságos volt, Mármó nem tudta, hogy kikre számíthat az emberek közül. Görcsösen szorongatta kezében revolverét, miközben igyekezett a katonák közül leolvasni azok arcáról érzelmeiket. A kaput nem nyitjuk ki, mondta rekette. Gondoljatok a parancsnokunkra, aki keresztül vágta magát az ellenségen, hogy nekünk segítséget hozzon. – Értsétek meg, emberek! lemon vissza fog jönni! – Vagy a fejét fogják behajítani ide? – jegyezte meg egy hang. – Láttunk már ilyesmit! – A kaput! – kiáltották néhányan. – Mindenki a helyére! – csendült meg a magasból düklos őrmester hangja. Mindenki felnézett az őrtoronyba, ahonnan egy Maxim gép fegyvercsőbe nézett le az udvarra. A toronyban düklos őrmester állt néhány szuronyos katonával. A derék Döklos, de morogta az orvos megkönnyebbülve. Az emberek komoralccal szélettek szét az erélyes parancsra, és elfoglalták kijelölt helyeiket a lőréseknél.